<laughs> igår hände det med någonting som var så roligt att jag måste skötta vad jag på. Om jag nu tar om det för er kanske ni tycker att det var lika roligt också. Så nu kan ni få höra vad det var som hände med igår. Har ni hört vad som hände med mig igår? Har ni hört vad som hände med mig igår? Men nej, det, det har ni säkert inte Nej, det, det ej, inte som hände mig igår Det var livathet som hände mig igår Det var riktigt trevligt som hände mig igår du Vänta lite, jag ska nog säga Vänta lite, jag ska nog säga Jag ska nog säga vad som hände mig igår Tänk om jag glömt vad som hände mig igår Tänk om jag glömt vad som hände mig igår jag är inte intressfullt? Jo, jag tycker det är tråkigt om jag glömt vad som hände mig igår Nej, vad var det nu som hände mig igår? Nej, vad var det nu som hände mig igår? Att det var något riktigt roligt, här kan ni hålla stor För jag träffade händerna att den igår Jo, när minns vad som hände mig igår Jo, när minns vad som hände mig igår Ja, bra, jag kom ihåg för det hade varit fråget om jag glömt vad som hände här Ja, jag ja. att du ska stå på framför prataparaten och nästan glömma bort vad han har att säga Jo, så det var på det här lilla viset. Att det var en bonde som tänkte köpa en liten apparat och man behövde bara trycka på en knapp så skulle han kunna få vad som helst som han ville önska sig så bor han och då så skulle vi fråga honom om han skulle ha den där med sig. Jo, sa han, om jag hade mycket pengar och låg i pengar så skulle jag trycka på den där knappen. Sig. Och då skulle det komma in till mig med lite fin vackre men jag låg i pengar Om jag hade mycket pengar. Och hon skulle ha med sig kaffe och brändvin åt mig på möran men jag låg i pengar. Ja, vi tyckt att hon hade alldeles för små foringar på livet Så vi frågade honom om han inte skulle önska sig något annat också Jo, sa borne han, det tror jag det Det tror jag det, då när jag hade gjort det Ja, då skulle jag trycka på den där knappen en gång till Och då skulle det komma fram med en annan fin vacker som var sju gånger finare än den första var Och då skulle det vara en i sängen Ja, det vill säga om jag hade mycket pengar och hon skulle ha med sig flest fannkakor med mot på mig på sängen. Om jag hade mycket pengar. Men förresten ska jag säga här ska jag skaffade det. Att om jag hade mycket pengar Jag tror jag jag gjorde allting i pengar. Hade, och det var det som jag hade kunnat komma ihåg förut. Ja visst, jag ja, har ju mer. Tackar ni ihåg.